Det här är UFO-podden i P3. Men det finns ett visst procent av alla människor på jorden- som har sett dem. Och jag är en av dem. Ja, men det händer något där. Han snöde in helt och blev, han blev helt besatt av de där berättelserna. Det blir nästan lite obehagligt. Uh, mysterious things happening. Jag tror att tiden där ute i rymden- den gav liksom nya perspektiv. Ett stort antal musiker- säger sig ha upplevt möten- med oidentifierade farkoster- och varelser från andra världar. Up there, I saw a UFO. Det var dags för dem- att hämta honom helt enkelt. I fucking invented aliens. Det är som om musik- tycks kunna nå bortom vår värld- och civilisation- han visste att det skulle hända. Du lyssnar på ufo podden i Petré, utom jordiska berättelser baserade på verkliga händelser med mig, Moa gammel. Det här avsnittet handlar om mysteriet med rymdrockbandet Pixis. I Steven Spielbergs film När kontakt av tredje graden kommunicera människor och utomjordingar med hjälp av musik. Och kanske är den tanken inte så långsökt. Had white lights just look like light bulbs, you know? Just going off on, off on, off on, blink, blink, blink, blink. The bottom, and on top was a red light. John Lennon, Jimi Hendrix, Keith Richards. Det är bara några exempel på män i musikbranschen som säger sig ha upplevt utomjordiska fenomen. Elvis Presley såg rymdskepp, Oma för Graceland, och både Motorhead's Lemmy och TechDad's Robbie Williams har sett UFO i samband med sina spelningar. Känner du igen det här, här intro? Men få har spridit fler budskap om universum och utomjordingar- än bandet Pixis frontman Charles Thomson, alias Frank Black. Hans texter är fyllda av silverfärgade farkoster, svarta hål- och varelser från främmande världar. Vi vill att UFO-tematiken ska tas på allvar. Alltså historier om utomjordingar och rymden, det är ju romantiskt- Charles Thompson har intervjuer berättat att han bara var några månader gammal när han för första gången mötte det utomjordiska. Min mamma och hela min familj såg det ut för en gång. Jag var för liten för att komma ihåg det eller för att se något men de har berättat det för mig. Farkosten svävade över huset i minst en halvtimme och hela familjen stod så på. Och min mamma, hon var livrädd. Hon trodde att hela jorden skulle gå under. Och det slutade ringde om polisen. Polisen kommer och ska ha kört efter den flygande farkosten. De hinner inte i fatten. Farkosten försvinner upp, ut i rymden. Men Charles har aldrig tvivelat på historien. Min mamma, hon är rätt märklig. Men hon skulle aldrig... Varför skulle hon ljuga om en sån sak? Och det var inte den enda gåtfulla händelsen som drabbade den unga Charles. Alltså, brorsan och jag vi var ute och lekte. Eh, och helt plötsligt så bara... var en avlång farkost precis ovanför oss. Och det var helt tyst. Och vi bara stannade upp och stod och stod och Helt fäxade. Och sen... Sen fortsatte vi bara leka. Vi var rätt små. Charles och hans bror- säger inte till någon vad de sett. De nämner inte ens för varandra. Grejen är- att vi pratade inte om det här- en 25 år senare. Och- det som är så förvånande för båda oss det är att vi kommer ihåg det på exakt samma sätt. Exakt. Ufon och utomjordingar har alltså alltid varit närvarande i Charles liv och i hans tankar. Men det finns ett visst procent av alla människor på jorden som har sett dem. Och jag är en av dem. 1986 bestämmer sig den då 21-åriga Charles för att antingen åka till Nya Zeeland för att kolla in Hayleys komed, eller för att stanna i Boston och bilda ett band. Resultatet blir Pixis. Pixis etablerar sig snabbt på den alternativa rockscenen. Tidningen Rolling Stone utnämnde dem till det bästa nya amerikanska bandet 1989. Pixies låt, Where Is My Mind, spelades under den dramatiska slutscenen av filmen Fight Club. Och Kurt Cobain i Nirvana hävdade att han försökte låta som Pixies när han skrev Smells Like Teen Spirit. Deras karakteristiska kombo av slamrig rock och vackra melodier är både trallvänlig och obehaglig. Förutom Charles bestod Pixies av gitarristen Joey Santiago, David Lovering på trummor och basisten Kim Deal. Och just den coola, kedjerökande Kim med sin mjuka sångröst blev snabbt Pixies andra ledfigur, en alldeles egen fanskara som behandlade henne som en gud. Charles Thompsons texter handlar om incest... Religiöst våld... SNM... Seriemördare... Deformerade kroppar... Vampyrer och utomjordingar Han sjunger om det sjuka det skruvade, det opassande och det skrämmande och han gör det vardagligt Vi har velat lyfta hela cyphers perspektivet Charles Texter har gjort att Pixies kallats allt från quasi-demonisk kult till ufo-fanatisk sekt och till Satans version av Beach Boys Och Det finns mycket humor i våra texter en del människor fattar det, andra fattar det inte. Och jag tror att när du väl har börjat utforska den här typen av musik, då blir du mer öppen för det. Bakom texterna om alien abductions, marsianer och svarta hål finns också ett allvar. Charles texter är ofta poetiska och öppna för tolkning på skivorna Bossa Nova och Trompe Le Monde- börjar hans fascination för utomjordingar att blomma ut på allvar- med låtar som Highway to Roswell- Sjaden Roswell i New Mexico har sedan den 2 juli 1947 förknippats med ufon- Sen en man bevittnat hur ett metalliskt, tefotsformat föremål färdats över himlen. Här har vi vittnen berättat för amerikanska Channel 4- om hur de bländades av föremålet- som sen kraschlandar vid en närliggande ranch- där djuren skyr vraket och vägrar att gå nära. När man sen inte kan identifiera föremålet- utgår många från att det måste vara ett rymdskepp- och att det ska ha funnits en rymdvarelse ombord. De amerikanska myndigheterna har sedan dess anklagats för att ha tystat ner hela händelsen. Och Charles berättar den här historien i Highway to Roswell om hur fruktansvärt armén behandlar en stackars ensam rymdvarelse på besök så långt hemifrån. Ett annat av många exempel är låten The Happening. Där sjunger Charles om Area 51, den mytomspunna militärbasen i Nevadaöknen som är central för många konspirationsteorier om utomjordingar i USA. Det är där alla mörka hemligheter ska finnas. historia är ljus, förväntansfull. Han sjunger om hur lycklig han är då han är på väg att möta utomjordingar som landat bland alla kasinon i Las Vegas. Jag hörde Pixis för första gången. 1990 måste det ha varit. Jag gick i gymnasiet i Salentona. Författaren och musikjournalisten Linda Skugge sitter på antikvariat verklighetsflykt i Gamla stan i Stockholm. Hennes liv har radikalt förändrats av pixis. Killen som jag var jättekär i i sexan. Han hade just kommit tillbaka från USA där han hade varit ett år och pluggat. Och han var en sån där drömkille. Så här mörkt hår och alldeles kol och ögon. Men han var såklart alldeles kär i mig. Men i USA då, då hade han hört ett helt fantastiskt band och så en dag så kom han fram till mig av alla människor och så gav han mig en kassett som det stod pixis på med såhär versaler och säkert en blyertspenna och jag blev helt golvad. Både av musiken såklart Men också av det faktum att den här killen tänkte att jag av alla människor Skulle gilla de här helt vansinniga låtarna Och, och texterna är ju helt surrealistiska Och så är det en massa coola referenser till smala filmer Som till exempel David Lynch, Eraserhead och så, Den andalusiska hunden och sådana coola saker Det finns helt enkelt ett före och ett efter Pixis för Linda Skugge efter Pixies då bröt jag helt med alla mina gamla vänner och jag slutade umgås med alla i gymnasieklassen och hela skolan eh, och så, <laughs> så började jag gå ut ensam på konserter inne i stan och med falsklägg och det förändrade faktiskt mitt liv helt och hållet eh, så man kan helt klart säga att det är tack vare den här killen och Pixies som jag blev eh, musikjournalist Bandets, eller framförallt Charles Thompsons relation till utomjordingar och världsrymden, det är något som Linda funderat mycket på. Um, ja, men I stort sett alla Pixies handlar ju på ytan om lämlästade kroppar, sex, död och allt är groteskt och så ofta går hela världen under. Men i själva verket tror jag att allt handlar om rymden och UFOs. Ja men han sjunger ju om rymden och, och om en längtan bort mot ett större sammanhang. Precis på samma sätt som religiösa människor sjunger om sin längtan efter Gud. Jag bara, jag ut, jag Så det, är också. det sägs ju att Charles var med om någon slags ufoliknande händelse som barn. Att han blev bortförd eller någonting. Men jag undrar om han i själva verket inte var med om en slags omvänd bergtagning. Alltså att han rövades bort från sin riktiga rymdmamma. Och sen så var han tvungen att starta fixis och bli känd. Och, och genom de här kryptiska texterna så skickade han då ut meddelanden som hans rymdfamilj skulle kunna höra. Och så skulle de då kunna komma och hämta honom. Eh, till exempel i låten Blown Away på Bossa Nova-skivan. Då ropar han ju rakt ut i rymden. Och så undrar han så här, hörde du mina rop? Och I didn't get so far. Och det är så himla sorgligt och fint. Jag hoppas verkligen att han får komma hem till sist. Pixis gör en påfrestande turné som förband åt u och kort därefter berättar Charles i en intervju från 1993 att bandet lagt av. Och det säger han utan att ha pratat med de andra bandmedlemmarna. Bakom beslutet ruvar en konflikt mellan honom och basisten Kim Deal- som han ska ha meddelat om splittringen via fax. Linda Skugge minns det väl. Ja, men jag tycker det var så trist att Charles var så himla avsjuk på att Kim Deal var så populär- alla älskade Kim. Hon var så himla cool och så var hon, hon var liksom så här självklar, hela hon. Och det, och det var så himla inspirerande. Eh, och hon var en gammal cheerleader tjej och så jobbade hon som sekreterare och i början av Pixies karriär då så åkte hon ofta direkt från jobbet till spelningarna och så då var hon klädd i sina så här prydliga kontorskläder och så hade hon så här lång kjol och pumps och så körde hon de här galna låtarna. Det var så himla kort. Och det, det tror jag bland annat många älskade med Kim. Att hon sket i allt. och tyckte det var stenhårt. Men Charles lät ju aldrig henne i stort sett sjunga lid. Och de låtar där hon sjunger, då, då känns det som att han inte ens vill kännas vid dem. Som till exempel då Gigantic på Surfer Rosa- Men sen när Charles splittrade bandet och bildade Kim Deal Breeders och då tjänade ju hon mer pengar på det bandet än alla Pixies skivor tillsammans hade dragit in. Så man kan ju säga att hon vann. Efter uppbrottet tog Charles namnet Frank Black och inledde en solokarriär. Rymden och utomjordingar blir nu ännu mer närvarande i hans texter. I Pair the Wind High Low från 1993 sjunger Charles om en mässa för ufo-fantaster om att bli bortförd och få sändare placerade i kroppen. I Places Named After Numbers flyter berättelsen om förlorad kärlek ihop med rymden svarta hål. Det hände något där. Han snöde in helt och blev, han blev helt besatt av de där berättelserna. Det blir nästan lite obehagligt. 1996 kom skivan Cult of Ray, en hyllning till sci-fi-författaren Ray Bradbury. Där sjunger Charles om längtan till Mars i The Martian. Och låten Men in Black handlar om att vilja berätta om allt man vet om utomjordingar, men samtidigt vara rädd för männen i svart som kommer göra allt för att tysta Senare berättar Charles i en intervju att han känner sig tvingad att tona ner sitt UFO-intresse i sina låtar. Kolla, jag har alltid varit intresserad av UFOn. Och därför återkommer de med mina texter. Men på sista tiden känns det som att jag har börjat undvika det. Det har liksom påverkat bilden av mig. Och Jag har sett skämteckningar med mig och att jag sitter i flyger i tefat. Och det känns bara så jävla löjligt. 2003 återförenas Pixis för att året tittar på. Ge sig ut på en turné genom stora delar av världen. Konserterna blir både kritiker och en ekonomisk framgång. Välkommen till Magic Castle Tonight. Det här gladde speciellt trummisen David Lovering som använt alla pengar han tjänat med Pixis för att skapa sig en karriär som trollkar och illusionist. Han utför sina nummer iklädd labbrock och ett av hans favorittrick går ut på att skjuta rökringar över publiken från sin bastrumma. Det här är bara Under flera år turnerade Pixies med sitt gamla låtmaterial. 2013 hoppar så Kim Deal än en gång av bandet. Och när det blev dags för Charles att skriva nytt material till gruppen tar det stopp. Han får skrivkramp, men än en gång så är det Universum och Aliens som räddar honom. Ja, men jag har hört att det var producenten Jill Nortons idé- och att Charles skulle föreställa sig att bandet aldrig splittrats. Att de under flera år hade varit på en intergalaktisk turné. Charles målade till och med konsertaffischer för Pixies intergalaktiska scenshow. Jag började måla bilder- eh... En föreställde en fladdermus- med rockgitarrvingar. Så läste jag till lite fake ryska bokstäver för att den skulle se mer utomjordisk ut. Historien om rymdturnén påverkade flera av de nya låtarna i texterna, men även i hur Joey Santiago använde sin gitarr. Men mest påverkades ändå Charles. Jag tror att tiden där ute i rymden Den gav liksom nya perspektiv Man blev medveten om himlakropparna. Det fantastiska Med universum Det är ett helt annat perspektiv Än det man har på en planet med en atmosfär Det finns ju inga föroreningar Inga ljud Det är ett vitsträckt Ingenting Mörkret är så mörkt. Och det vita är så vitt. Och det röda är så rött. Allt blir intensivt. Men det är ensamt. Det är otroligt ensamt. Men samtidigt finns det ingenting som stör och påverkar- Ja men här har vi ju den här religiösa bilden igen. Att vi ska vara ödmjuka och minnas att vi är små och obetydliga. Men samtidigt också är del av något helt enormt och fantastiskt. Charles eller Frank Black då, han blir ju lite av en predikant. Eller så är hans musik ett rop på hjälp. Han kanske hoppas att någon där ute lyssnar. Det kan ju faktiskt vara så att han försöker göra en Jim Sullivan- Shaking like a leaf on the desert heat His daddy's got a bag that's so hard to beat I bought me a ticket, got a front row seat I'm checking out the show With a glassy eye Looking at the sun, dancing through the sky Did he come by UFO? Jim Sullivan en singe och, och gitarrist från Kalifornien- som 1969 släppte skivan UFO. Musiken är en blandning av melodisk rock och country- och texterna handlar om att lämna hem och familj- och ge sig ut på ödsliga och vidsträckta motorvägar i öknen- och bli bortförd av utomjordingar. Skivan fick inte mycket uppmärksamhet när den släpptes- men många år senare upptäcktes den av en Matt Salvan- på skibolaget Light in the Indiaic. Att han också heter Salvan är bara ren tillfällighet. I my guest gissning är uh, Mr Matt Sullivan, founder of uh, Light in the Indiaic Records. Matt, är du där med oss? Här hörs vi Matt i en radiointervju oh, oh, oh. från West of the Rockies. Yo, yo, yo, I'm here. I'm here. <laughs> I wanted to ask you, can you take us to the beginning? How did you hear about Jim Sullivan, his album and his uh, mysterious disappearance? Där på bloggen dök det upp ett särskilt snyggt skivomslag. Matt klickar och blir helt förtrollad av musiken som strömmar mot honom. Det är var något jag mycket. Matt Sullivan brinner för att hitta musik- som av olika anledningar inte fått den uppmärksamhet den förtjänar. Men vad Matt inte hade räknat med- var att det fanns en otrolig och obehaglig historia bakom skivan UFO och musiken Jim Sullivan. He he was just, you know, a struggling artist. He fame, Jim Sullivan hade sina stunder säger Matt i intervjun. Han fick en liten roll i den legendariska filmen Easy Rider och spelade på klubbar som till exempel The Raft i Malibu. Men hans självfinansierade album UFO fick aldrig det genombrott som han satsat sitt liv på. Inget verkade helt enkelt lossna eller leda framåt för Jim Sullivan. Så 1975 beslutar han sig för att söka lyckan i Nashville. Ja, yeah, korrekt. Du had a. You had a... En familj som att han bara inte skulle göra L.A. och han hade en bättre right. shot att göra det i Nashville- för han vet att musik var lite mer countryskt- vibe. Jim tar gitarren, hoppar in i sin folkvagnsbubbla- och kör 15 ilande timmar i sträck- innan han blir stoppad av polisen som tror att han är berusad. Men Jim är bara slutkörd- och checkar in på ett litet motell i Santa Rosa- jag pratade med honom i telefon. Han ringde mig. Och jag frågade honom varför han valt att övernatta just där ute i ingenstans. Så här berättar Jim Sullivans fru, Barbara. Han sa till mig att jag aldrig skulle tro honom. Om han berättade. Jim Sullivan checkar in på motellet. Men han kommer aldrig att sova där. Det är den 6 mars 1975- och Jim Sullivan har inte sett- eller hörts sedan dess. Den- hittade man senare- sådär en fyra mil ifrån- därifrån. På- på en öde väg. Någonstans i öknen- Och alla Jims prylar fanns kvar. I bilen. nicklar och plånbok och kassettband och... och... gitarren. Den fanns också kvar och den skulle han aldrig ha lämnat. Den var som en, en kroppsdel av honom. Den skulle han aldrig ha lämnat. Jims fru Barbara hon är helt övertygad om att Jim blev bortförd av utomjordingar. Det var dags för dem att hämta honom. Det var jag tror. Han visste att det skulle hända. Such a long way i don't even know where I am Such a long way Long, long, long way Gonna set right to where I am And it's easier to stay here Think I know my way here I'm gonna lay here all right yes. It becomes really eerie when you know this information and you listen to a record where he's singing about practically, word for word, what happened to him. You know, he drives out to the desert and disappears, and I think that's where the speculation comes, that some people believe, and I think a lot of people would want to believe that as fantastic as it sounds, that Jim's dream came true. Fem, sex år innan försvinnandet skrev Jim låtar som just handlar om att lämna allt bakom sig: Hur klockan tickar, om att bli bortförd av utomjordingar. Det är som om hans musik var en förutsägelse, som om han visste sitt öde. Jag älskar aliens. Anyway, lots of people before me, but anyway. Uh, I suppose it's in, uh, in keeping with the opera a little bit It's a song about another little underdog I don't know Charles what the Thompson This is called Här Monozo. från en Pixie-spelning på Safari Sam's i Hollywood I fucking invented aliens Pixies fortsätter framgångsrikt att turnera Nu med den nya bassisten Len Chanting. Samtidigt har Charles flyttat ut på landet När solen går ner går en konstgjord sol upp i människors hem- och människan tittar inte upp mot himlen längre. Med all teknikutveckling, med all elektricitet och konstgjort ljus- har mänskligheten under de senaste 90 åren förlorat kontakten med kosmos. Men jag försöker söka mig tillbaka. Jag är inte säker på hur eller varför- men jag tror att kosmos är viktigt. Utomjordingar eller inte. Charles vill påminna oss alla om vår plats i universum. Och Linda Skugge är säker på sin sak. Jag tror att Charles längtar på samma sätt som vilken troende som helst. Men det är bara det att han längtar till stjärnorna. Du har hört UFO-potten i P3 Utomjordiska berättelser Verkliga händelser En produktion av Sveriges radiodrama Medverkande Kristoffer Vagelin Claire Vikholm Och Linda Skugge Manus Lena Olmark. Regi Manuel Kobas Ljuddesign Monica Bergmark Producenter Sara Lundin och Emelie Rosenqvist Andreas Klerup har gjort minjetten och berättare var jag, Nova gammel. Vill du veta mer så hittar du UFO-podden på sociala medier.